Doamne, ca o mină de preț sufletul nostru ne dăruit și cu dor. Sufletele neamului nostru le-am agonisit. Doamne, ca o mină smerenia ne dăruit și prin ea, cu aripile de dor ale faptelor bune la cer ne suit. Doamne, ca o mină răbdarea ne dăruit și zi de zi să adunăm comoara cea din cer ne-am străduit. Doamne, ca o mina, hărnicia ne-ai când prin slujbe, rugăciuni și daruri, altarele tale cu dor le-am împodobit. Doamne, cu o mina, a ne-ai și în războiul cu trupul, cu lumea și cu demonii, pentru noi ai biruit. Doamne, ca o mina, milostenia ne-ai și prin vorba ta, celui care are, îi se va mai da cu bogățiile tale, ne-ai împărtășit. Doamne, ca o mină, dorul ne și ucenici să pregătim pentru tine ne Doamne, ca o mină, cumpătarea ne dăruit, de aceea atei vicleni sectanții ne-au lovit, dar tu, cu toate darurile pregătite pentru ei ne-ai îmbogățit. Doamne, ca o mină, cuvântul Tău ne-ai dăruit, iar noi, ca pe o sămânță, l-am împărțit și rodul, la vremea potrivită, cu dor, l-am împlinit. Doamne, ca o mină, iubirea Ta ne dăruit, iar noi, doinele iubirii, rugăciunii, credinței, slavei, laudei, și darurile sfinților am dobândit. Lacrima pentru agonisirea minelor. Doamne, parabola minelor ca să o trăim, iar chipul și asemănarea ta să le agonisim, pentru ca la cina cea de taină din împărăția ta cu rodul minelor să venim și cu lacrima smerenie să ne putem înălța în cerul senin.